Це буде так мило, просто ми вдвох, гаразд? Ні-ні-ні-ні, заперечив Отто, я хочу зробити вам сюрприз, а ти, ти залишайся із нашим Джіпі Морганом, поки я тебе не покличу, і не підглядати за мною. Знаєте, я не можу турбуватися про це. Сказав Отто, коли він, Фелолін і я прибирали після вечері. «Коли я турбуюся, я... я не можу працювати. А якщо я не зможу працювати, я не зможу заробити грошей, аби видертися із цих негараздів». Ну, важливо, аби, бодай, хтось турбувався», – сказав я. «І здається мені, це і хтось я. Залишаю вас, голубків». «Саменьких у вашому гніздечку, а сам іду працювати!» «Людина повинна проводити половину свого часу на одинці із природою», – сказав Отто, «а іншу на одинці із собою. Більшість будинків являють собою щось середнє, каламутне і похмуре». Він впіймав мене за рукав. «Ну, послухайте, не втікайте!» «Є час відпочивати, а є час працювати. Чому би нам втрьох не провести цей вечір разом, не поспілкуватися? Ви би дізналися про нас краще, а вже завтра ми могли б перейти до суті справи». «Дуже мило з вашого боку», – промовив я. «Але чим швидше я візьмуся до праці, то швидше ви виберетеся з цієї трясовини. Окрім того...» Навряд чи молодятам у їх перший вечір вдома потрібні гості. «Ах ти ж, Боже мій, ми ж не молодята!» – сказав Отто. «Ні, молодята!» – боязко промовила Фелолін. «Ну, звісно, ви молодята!» – сказав я, відкриваючи свій портфель. «І вам дуже багато, що треба сказати одне одному «М-м-м!» Якось невиразно промугикав Отто. Настала незручна пауза. Під час неї Отто і Фелолін, намагаючись не зустрічатися один з одним поглядами, напружено вдивлялися у темряву ночі за скляними стінами будинку. «Чи не занадто багато сережок було на Фелолін сьогодні за вечерею?» промовив Отто, ні до кого не звертаючись. «З однією сережкою я почуваюся дещо однобоко», – відповіла вона. «Дозволь судити про це мені», – відповів Отто. «Чого в тебе немає, так це відчуття цілісності композиції. Трішки дисбалансу тут, але він чудово вирівноважується он там внизу». «Ну що-що, а дисбаланс вам не загрожує». – сказав я, відчиняючи двері. – Бажаю вам гарно повеселитися. – Це не надто образило твоє почуття прекрасного Отто, – винуватим голосом промовила Фелолін. Не слухаючи відповіді, я зачинив двері. Студія була звуконепроникною, тож як проходив перший вечір подружжя Крумбайн вдома, я не чув. Я коперсався у рештках їхніх фінансів. Одного разу я попрямував до них із довгим переліком запитань і виявив, що нагорі все абсолютно мирно. М'яко лунає музика із програвача і чується шурхіт дорогої важкої матерії. Фелолін, одягнена у величну вечірню сукню, кружляла у ледечій подобі балетного танцю. Отто! Котрий лежав на дивані, спостерігав за нею крізь напівопущені повіки і випускав кільця диму із цигарки. "Шоу-мод", сказав я. "Ми подумали, що було б кумедно приміряти усі речі, які Отто купив для мене, і які я поки ще не мала нагоди одягти", сказала Фелолін, незважаючи на те, що вона була сильно нафарбована Вигляд у неї був виснажений. «Подобається?» – сказала вона. «Дуже», – кивнув я, і вивів Отто зі стану заціпеніння, поставивши йому запитання. «Може, мені варто спуститися вниз і там попрацювати із вами?» – стрепенувся він. «Ні-ні, дякую. Краще не треба. Абсолютна тиша – це те, що мені потрібно». Отто був розчарований. Ну, що ж, будь ласка, але не вагаючись, кличте мене раптом що. І ще за годину Фелолін та отто спустилися у студію із філіжанками та кавником. Вони посміхалися, але очі їх були скляними від нудьги. На Фелолін була відкрита сукня із блакитного вельвету і з облямівкою з горностая по нижньому краю спідниці. Декольте відкривало білі плечі. Вона йшла, злегка сутулившись і човгаючи ногами по підлозі. то не дивився у її бік. «Ого!» – сказав я. «Кава? Чудово! Це саме те, що потрібно. Ну, а у вас як успіхи? Демонстрація моделей закінчилася?» Одяг закінчився, сказала Фелолін. Вона налила кави, скинула туфлі і вляглася на кінець дивана. Отто ліг на інший кінець, щось бурмочучи собі під носа. Спокій, що запанував, був тим оманливим. Ні Отто, ні Фелолін вмиротвореними не були. Фелолін то стискала, то розтискала кулаки. Оттож кожні декілька секунд постукував зубами, немов кастаньетами. Ви, безумовно, маєте чудовий вигляд, Фелолін, сказав я. Ця косметика на вас чи не та сама це місячна косметика, про яку ви казали, я звернувся до Ото, але відповіла мені його дружина. Так, сказала вона, отто зробив декілька зразків. А я його ходяча лабораторія. Захоплююча робота. Тут немає, звичайно, місячного світла, промовив я. Але я би сказав, що експеримент вдався на всі сто. Отто підвівся підбадьорений похвалою. Ви справді так думаєте? Більша частина нашого медового місяця пройшла саме при місячному світлі, тож ця ідея не могла не спасти мені на думку. Феллолін теж сіла, сентиментально схвильована темою медового місяця. «Я любила ходити щовечора в якесь шикарне місце», – сказала вона. «Але найбільше мені сподобався той вечір, коли ми плели в каноє тільки ти, я, озеро і місяць». «Я все дивився і дивився на її губи у місячному сяйві», – промовляв Отто. «І...» «А я дивилася в твої очі», – сказала Фелолін. Отто клацнув пальцями. «І тут мене осяяло. Боже ж ти мій! Зі звичайною косметикою при місячному світлі щось було зовсім не так. Кольори виходили не ті, якісь зелені або ж сині. Фелолін мала такий вигляд, ніби вона щойно перепливла Ла-Манш». Фелолін... З усієї сили вліпила йому ляпаса. «Ти це чого?» – вигукнув Отто. Обличчя у нього після удару стало малиновим. «Ти що, думаєш, я болю не відчуваю?» «Думаєш, я не відчуваю?» – процідила Фелолін. «Ти що, гадаєш, я із фарбованої фанери та пластику?» Отто задихнувся. «Мене вже нудить!» «І від Фелолін, і від шоумот, яке ніколи не закінчується!» Її голос впав до шепоту. «Вона, вона дурна, обмежена, залякана і невпевнена в собі нещасна особа!» Фелолін висмикнула жовту хустку із моєї нагрудної кишені і драматичним жестом провела нею по обличчю, лишивши на хустці жирні смуги червоного рожевого білого, блакитного і чорного. Ти створив її. Ти її і заслуговуєш. Ось вона. Тримай. Вона запхала забруднену хустинку в руку затьмареному Отто і гордо попрямувала вгору пандусом. До побачення. «Фалолін!» – вигукнув Отто. Вона на мить забарилася у дверях. Мене «Звати Кітті Кахун Крумбайн», – сказала вона чітко. «Фелолін, у тебе в руці!» Отто помахав їй хустиною. «Вона, вона настільки моя, наскільки й твоя», – відповів він. «Ти хотіла стати Фелолін. Ти зробила все можливе, аби нею стати». «Тому що я любила тебе», – відповіла Кітті. Вона заплакала. Це було твоє творіння. Все для тебе. Отто розвів руки. Ну і що ж, і Крумбайн теж може помилятися, сказав він. Коли одна американська домогосподарка піднесла до своїх грудей вихровий консервний ніж Крумбайна, пролилося чимало крові. Я думав, що Фелолін зробить тебе щасливою, а вона замість цього... «Зробила тебе нещасною. Мені шкода. Вибач. Незалежно від того, як це обернулося, це було зроблено із любові до тебе». «Ти любиш Фелолін», – сказала Кітті. «Я люблю те, який вигляд вона має», – сказав Ото. Він нерішуче забарився і спитав. «Ти...» Справді знову Кітті? Хіба Фелолін коли-небудь ризикнула б показатися у такому вигляді? Вона провела рукою біля обличчя. Ніколи, похитав головою Отто. Тоді я теж дещо хочу сказати тобі, Кітті. Фелолін була жахливою занудою, коли не приймала якусь витончену позу, або не робила театральний вихід. Я жив у постійному страху лишатися із нею наодинці. Просто Фелолін не знала, хто вона або що вона, схлипнула Кітті. Ти не дав їй жодного наповнення. Отто підійшов до неї і обійняв. «Кохана», – сказав він, – «я передбачав». Що в середині буде Кіті Кахун, але вона, здавалося, зникла зовсім. Тобі нічого не подобається у Кіті Кахун, пробурмотіла Кіті. Люба моя, кохана моя і єдина дружино, сказав отто. На всьому білому світі існує тільки чотири речі, які не благають про вдосконалення. І одна із них це душа. «Кітті Кахун! Я думав, що вона втрачена назавжди!» Вона боязко відповіла на обійми. «А решта три речі, які не треба вдосконалювати?» – запитала вона. «Яйце?» – відказав Отто. «Те модель Форда і зовнішній вигляд Фелолін». «Чому б тобі не освіжитися?» – промовив він. «Накинь лавандове негліже і поклади за вухо білу троянду, а в цей час х, наше боже покарання із Уолл-стріт допоможе мені навести лад у справах». «Ох ні», – промовила вона, благаючи, – «я знову починаю відчувати себе як фелолін». «Цього не варто боятися», – промовив Отто. Ти побачиш, цього разу Кітті Кахун цяятиме крізь Фелолін для іще більшої вашої спільної слави. Вона вийшла гранично щасливою. Окей, я йду просто зараз, сказав я. Тепер я бачу, що ви дійсно хочете лишитися з нею наодинці. Відверто кажучи... «Так», – сказав Отто. «Завтра я відкрию рахунок і оформлю на ваше ім'я депозитний сейф», – відповів я. А Отто промовив. «Здається, вам це подобається. Ну і що ж, робіть те, що вам подобається, і насолоджуйтесь життям. Бажаю вам приємно провести час».